Fancsiko és Pinta születésének körülményei, kis túlzással és steinúrral, aki a puskatus iránti ellenszenvünket testesíti meg, míg meg nem ölik. A férfi becsapja maga mögött az ajtót, és a csattanással egyidejűleg a fogasra szórja a kabátját. Leesik, fölveszi. A nő, a férfi felesége a konyhában ügyködik, mosogat, miközben a platnin fő az étel. Szervusz szívem, szervus szívem! A férfi térdével az ablak felé taszigál egy széket. A húzat elől szakadt. Száj, élesre feszítve. Leül, arcát a fénynek fordítja. A fény nem reagál az enyhén borostás arcra, csak világít és melegít, de semmi több. A lábát nyújtóztatja, majd két kezével a halántékát kezdi dörsölni. Koponyája... Több helyen repett. Egy különösen éles és mély árok éppenséggel a halántékot metzi. Nem lehet megállapítani, hol kezdődik, hol ér véget, mert összekapcsolódik mindenütt más repedésekkel, és ezek ismét másokba torkolnak, körbe-körbe a koponyán, mintha ezek a törések abroncsolnák össze a fejét. Lehuny szemmel napozik. A fény, ugyanaz, mint előbb, megfarol az éleken. Bejön a felesége, leül szembe vele, s no, kezét az ölében tartja, és így karjával meglehetősen takarja magát, látható az a nagy hasíték a testén és ruháján, amely a vállától, átszelve a mellét, a hasát, az említett vállal ellenkező oldalon lóbázó comb tövéig terjed. Mint két porcelánpofa, némán mint két porcelánpofa, amelyek jó ideje háborítatlanul állnak a Stein úr kiskereskedésének kirakatában, de egy napon puskatussal fölszakítják az üveget, kinyomták a kirakat szemét, és ugye nem kiáltanak semmit, se az, hogy rohat zsidó, se az, hogy rohadt kommunista, se az, hogy rohadt burzsúj, de a puska fa agya, miközben táncot jár a levegőben, meglöki a két figurács, azok a földre, a lábak és csizmák elé esve, majdnem darabokra zúzódnak. Stein úr egyik lánya, az Ágnes, akinek akkora-de-akkora akkora a melle, meglátja a keringőző puskatust, és ő is tesz két fordulatot. De a csizmás és puskás félreérti, lő. A lány halott. A melle is. Mtatta, mtatta. Csönd van. A szobát piszkos veszekedés hangjai díszítik. A fáradtság, mint a sziksó, virágzik a hasítékok mentén. Az asszon talán észrevesz valamit. Pókhálónak látja a réseket. Fölemelkedik, és harag és kedvesség nélkül a férfi homloka felé nyúl, előre mereztet újakkal, hogy lefejtse a pókhálóit. A férfit meglepi a teljességgel érthetetlen, indokolatlan mozdulat, és fölugrik. Megőrültél, mered a nőre. Az arcodon. Keze visszacsuklig, de a nagy hasadék a testén így is már megmutatta magát. A ruhád, mondja a férfi tárgyilagosan, s az ablak felé fordul. Steinur nagyon fél. Mindazonáltal remegő hangon kikéri magának ezt a modort az emberiség nevében. A röhögés, lófogai darabokra tépik az üzletet, Steinurat, ezt az egész képet, s a hasonlat fehér nyakán vércsikcsordó nyakékként. Micsoda röhögés. Egy sorit kimarad, de ne feltűnően. Én sokáig a sötétben ültem. Egy ideig az orrom piszkáltam, majd a körmöm rágtam, és ez kellemes foglalatosságnak tetszett, de mikor az orrom vérezni kezdett, és a körmöm alól kibukott a nyers hús, abba kellett hagynom, más munka után kényszerültem. Úgy döntöttem, hogy kimegyek a felnőttek szobájába. Iktelenül magasan volt az ár, ám ügyesnek bizonyultam, a részkilincs fejet hajtotta nagyobb tudás előtt. Belépve láttam a nénit meg a bácsit ülni. Igen hátrányos állapotban találtam őket. Nem értek. Én minden esetre így gondoltam. Járkáltam előbb egy kicsit ide-oda, főleg az asztal és a konyhajtó között, úgy cselekedvén, mintha a néni és a bácsi ott sem lennének, de ez az állapot később tarthatatlanná vált, mert a Néni és a bácsi ott voltak. Átmenetileg úgy véltem helyesnek, hogy a konyhába menjek. Nem jó az jutott eszembe, ha repedések szövi keresztül kasul őket. Nem. Végérvényesen bejöttem tehát, s odalépvén anyámhoz a hozott káposztaszakból glóriát fontam a feje fölé. Nevetésemet apám repet koponyájához görgettem, és kezemet végighúztam az arcán, ahol erőstövű, fekete fűnőt s felkiáltottam. Jaj! És visongtam. Jó úton haladtunk hát. Apám térdét erősen magamhoz szorítottam, úgy akartam őt fordítani, hogy anyám felé nézzen. A szobor meg sem moccant. Persze. Ekkor Elengedtem az apámat, és nem ugrottam az anyám ölébe. A sarokba mentem, amelyik legtávolabb feküdtettől a jelenettől, és letérdeltem. Itt kitaláltam én magam, és egyedül, a két barátomat, Fancsikót és Pintát. Szánt nagyon erőseknek találtam ki őket. Amikor fölemelkedtem térdeltemből, intettem Fancsikónak és Pintának, meg nekik.